دغه ا دې واپس نشو ارشاد راځي ته یا موسی السلام عقب ترا متوجې شه او انا تحف ا تمیلېگا انک منل امنین یقینا تدحر کیسما مصیبت نه امن او امانی تا امنینی ته ار کیسما مصیبت نه په امن او امانی اوف لوک او دات سری دا حکم دی دا بل موجه دره دا درې حکم دی اسلوب تداخل کا یدک اخبل لاسو مران دا ذکر دا کل دیو مراتی نجوز دی تداخل کا اخبل لاسو پی جای بے کا خپل دی اخبل پی جای بے قمیسی کا پا غریوان دا کمیس کے تخرجو روزی با بایدوا تبس من غیر شو ان بیچ کم دینو د سنا دا علت و دا مرز میں بی دا علت و دا مرز او ود ماما او تقوله جوا وضاحت فل زان سرا بیا چې قص دی خپل حالت ته واپس کړي فل حالت ته واپس کړي نو بیا وتاه مزمم او تقوله جوا الیکا الیکا چې کوم دی کنه الای ابته کا اغه خپل چې کوم دی نو کې کستا یعنی ترخت جنہ حق اخل لا سو اغفل لاس جدید اغفل ترخطوله کوم انداس وخت می تواجد یارینا ل اجل الخوف پسې نو چې ور لاس نه لیدست نو دی به سپین شي چې بیا یې نه نوابي نو څنګه مخوف عارض دي نه مخوف لاس چی یان لاس مخفل حالت توافش نو قصائد کا دا به موجوده چي دی برهانانه سندانه دا به سند دي ربکا رجعت بالقورديجار ثانہ الى فرعون ها الى فرعون يعني الى اظهاري فرعون عقد جبارت اظهار فرعون اول ملئ يا او بعد از كانوا قوما فاسقين لا يقومنا فرمان دي میت اعتماد حجت به پکان دي کند پکان قال رب لوي چه پروردگار تمام اني عطد منهم ما قتل قضینا نفسو یکی کنه یو نفسو شخصو نو باخو نو زېری کما ان یقتلون بهه که اساس جدی او په مقابله کې مرکی مکتن لم بیر دینه شوم اولا پیغام یعنی ازحار دا مراد خو کولی شی اگر ازحار مراد دیر کولی کولی شی نو فا ارسلو نو تیرسول کا مئی زمان سرا یعنی وی یعنی سمع فا ارسلو یعنی اجعن رسول المعی مئی زمان پیغمبر کا او رید ان بگی جدی زمان معین شی رید ان منا معین او یصدق انی جدی زمان تزدیک تذبیک تذبیک پی نو دی بزمات تذبیک این نه حبو ان کتیبو زی یری گم چې دی بزمات تذبیک قالوی سنه شُد عذو دکا زرق چې منګه کو مټ ینی تا تا عذو چې دی په سدی ینی سنه شُد کا تا عذو کدی پړی ته منه ست مټ په کوي کو کو ټول بدل مړي ټول بدل زل جې کوي په کو مټسټ مټې یی مټ څه ته وینا مټ د دې ځنه دا دې وړ خداسه دا زرات دې د دې په د او دا دا دا مانا تا بیخیل کارستا پروسرا ونجا حنلو کما او من بغو گردو استان سرزوان رو پر سلطانا مغلبا نو پلا يسنونا نو دوی بندر شیگی بادی سر الیک و ماتا سوار دا او بی آیاتنا یعنی از حبا آیاتنا دا بی آیاتنا دا متالک تی پا مظلوب بوری لان شای جکم دینو گی خصو بی آیاتنا زمن پدی موجزات و بانتا سوار دا شای او دا انتو ما ومند دباؤکو ما دا ما تو ما تو پننے مقددان او غالبون خبر دی تانسو دوالا او اغسو چستانسو دابیشو دابا غالبی دابا پا فرعون باندی او دا پا مرگر و غالبی اندق با شوشوا فلم ما جا اموسا ار کل چراغیتوی دا موسا علیہ السلام بیا یا تینا او موجداتو زمنگا پا جناتی دی. فلکی کنا دلتا اگر چر بموجدی دی انا معجزه خبدي کنا پر صداقت موسی علیہ السلام ته معجزي دي خبدي امسا کبیر معجزي دي کنا امسا کبیر از جاتي معجزي دي هر کله چرانه دیتہ موسی علیہ السلام ته پا موږ پاک معجزات وو به جنا دل چخکاره دي چې تللته علیہ السلام په د اوت رسالت کې مقال ما هاذا اذ اسحر مفترن مگر دا جادو دي چې رضا منو کړ او باندې سمعنا او من گناتی اولیدالی دار بالتوحید مسلا فی آبائن الولین فی که پا اغفلرنو فا اخوانو کی او وقال موسیٰ علیہ السلام وی چرب بی آلمو چرب زمان عالم دی بی من جعب الحدا اغا چاچراتنر کردی پا حدایت تردن دجانبنا یو شقل ومن تکون لکوا آقبت الدار او عالم دی پا اغا چا باندی چکی گی دردار پا رخ کل انجام پا دار اخیرت کے که کولی ان جام لکېږي هغه باندې مې لګې د خدای پاک څخه علم دې تازه او هغه په طوړن شکو کې دې په طوړن شکو کې دې انه لا یبلحو الظالمون کامیاب بن شي ظالمان د ټکي بديرانون کې بے پکارش په هر من بن شي کامیاب بن شي ظالمان خلک فرعون او وی چې کوم فرعون دا فرعون چې ده کنا دا تلبيس کړی د پخپل قوم چې اsene چې اتتباه د مصالح اسلام مونږ کی بیا تل سکړی تلبيس یې فرعون وې فرعون هل ملک او سرداران ما علمت لكم به ما تل معلوم ما علم تو زلف یې جرمستان سره پارا من اله معبود غیر شی و اند خپل انا د جدی لیند خبرو کلا جما علمت لکم ان الهن یو دا کلمه او یو بل کلمه د بیزه انا ربکم الا د مابین کې صلیب خال بیا مت خلای کتی تا خذہ الله نکان الاخرتی والاوله دا براځی کخید جما علمت لکم ان الهن غیری خبره نوی خبر دیچه زمان سیوا بل غیر بل خدای تاسو دا پار نپی جنم نو دقا دی پورن اللہ پاک دی دا دخدای توج سگئی پاتی لئی فایر او کتی تا اور بل کا سما د پاریا حامانو ال دی پا خٹا پاندی اور بل کا دا پخی خخت جو ری کا نزد دا پخی خد جری کنا دې معلم چې دی د فرعون دی, دی او څنګه کېد د فرعون او جو کړی دی سو او حمانو یانه دا په کمر به یول شي دا نه خپل حاجت احکار وکه نه ها نو معلومه شو وحدانیت د فرعون ثابت کړ فقده پورنه د خلین حاجت روږي نو معلومه شو چې خدای یوشوا فجعن لی سرحن تو اگرده و دمازا پارا قصرن حالیان یو لوگو یا چکم دینو گئی کسو معنی لعلی شاید جدو ادولیو اله اله موسا زو رخی جم خدای دموسا علیہ السلام تا دختری دنی فکو ادھا دپ جب اله موسا ثابت چو دی نفکو جا غده ثابتی و اینی لازن نکا ازنه هوڅه چې ګومان کو د دروژن نه ولما مې ویلي دی چې ددم چې کوم دی یقین نشته بلکې سږي ګومان قدرت دی واستكبره هوا تکبر او کو ته مجنود او لکه کده د چیر اندو پرمکه کی بغیر حق او پنا حق سره ځکه په حق تکمر دی یو خدای او ځنه او دې ګومان په چې ان عمله نه علي جوون بي به موږ رافيش نکلی و دی اګینو د ولحکر د ده انا بل ځب بل, بل آن یما هم وردو دي چې کوم دی پدریایي ولزم کی فنزور کای په کان اټه بت زوالمین وګورا چې سره دي فرجند ظالمانو محمد اسلام مشتاوی دی چې لا یبل عزوالیمه کامیاب کیږي وانا بځان نه الا النهار ورتا تے سبب دا ورتا چکو بردی او یوم الቂያمت لایم سروں اپرتا قیامت پر بھی شر انداز نکریشی عتبان نا قوم قبل نبی من غور خلق بلانت تو جو رسوائی او یوم الቂያمتی من المقبوحین اپر روز دا قیامت با المنظر خلق ولما درسنا تشبيغي چې تور مخونه بي بي تکش نيستر کې وي قبيح المنظر دغه نه ده دا \|_{1} چې شبي د خدای رحمته الله پاک ویه مسله چې کوم دي د رسالت قديمو مسله د پخوانه ولقد ادينا موسل کتاب نو ګور کړي موسى السلام ته کتاب تورات مبارک مم بعده ما فصتا غينا چې موږ القرون الاولا اقومون فخوانی لکا عالیان سمودیان اما سوائرہ دا توران مبارک دریشی پتونه دی بسوائرہ لینناسی چدا سو چدا سبب دا پوی دا خلکو بسویدت نبی دا سبب دا پوی دا خلکو انا زاد. او دویم و او دا هدایتو دا چا دا پا رفست آگئے نجل احکام انسان قبول کی انسان احکام قبول کی اور رحمتاً ادا رحمت ولی زکنا سبب دا قرب لاللہ جنج دے قطو اللہ تا لعل حمی تذکرون ادا فرش دوی نسیب قبول کی اللہ پا کوئی دا دے زیان تر آغا خر کوئی اللہ پا کو صابتہ چکم دیونو کې یې کې رسالت رسول الله په مختلفو طریقو او وجوه متعددوري شامل ثابتې و ما كنت بجانب الغربي تنبي هغه جانب چې کوم دی حضرت مبارک ته خدای پاک وي په جانب غربي شاغت مصالح السلام مناجات ته د مغرب طرف تاو قد قدوینه چې مونږه وحی راو لګل مصالح السلام ته الامر دسته شاید امر د رسالت ابا ما کولته من شاهدین حته نبی د حاضرینو نه فت قضیه کې نه کولا که نه چې انا قرونا لیکن موږ پیدا کړو قومونه بعد موسی علی سلام قومونه پیدا کړو پتطوا ولا علی عمر پیګنو د شپه په دې باندې عمرونه کنه عمرونه دتا قوه کې دې علوم د بیا پرې خوند لري خوند دې زمانه په دې شي دتا او نبعثنا كإليهم رسولا تم دې پیغمبر په ځای کې ډېره زمونه ته راشوې چې پیغمبر دبي معلوم دي دا څه ته او تم او پیغمبر بل دو ډېرې کیسې په سامنے پدی مصالحو شو وما كنت ساليا او نبي ته چې ګني او شېدي ريگه او ته او شېدي ساليان منقوسیدي في اهل مدين کې فاهل چون چې دې خنا دتنو علیهم شیطان استل په دوی باندې آیات نه آيا تون زممنګه دلته تما شهادنه دلته تما شهادې خبر ندي ولکنا کنا مرشدین لک لكن منګه پیغمبر كون کی استاده 파را لم شو مما كنت بجانب التور استه نبی په جانب د کوم تور کې اذنا دینا په کوم وخت چې منګه نه داو کوم مشارث ترنطا چې خذت کتابه بقوا او ذل کتاب کې قوا چې کتاب په قوت سره ونصاب او احمد او کا ولکن رحمتن ولکن الارشان رحمتا د اسا چې کوم د رحمتې مې رب کا استپتا ماله لستن ذرا قومم ما اتاحو د دې لپاره چې تو یې قوم چې لن دره شې دې پیټه من دې غلي پیټه من نذيرین جو که ام به یې تا سنا دې کنا د بنی اسماعیلونو په عربو کې نه راغلي پیغام باندې بنی اسماعیلو کنيشت د بنی اسرائیلو کېشتلې او بنی اسماعیلو غنيشتل لعلهم يتذكرون الله په ویو چوبالاولا د دې جواب دلولا به خیر اخر کې بیره وباشو جواب دلولا نشته وړي المخبره پرر نه دا ولو لا ان تصيبهم کچا تنبي چې غني اوبرشي شو او رشي اوبرشي وشي بتون او مما فسودت ابي باندي قدمت ايجي هم چرديو لا شنو ما کي ڪري چکو پرو ماشي دي نبي يقول نبي بويلي يا لو لا ارسلتا لو ارسلتا لولا ارسلت اي دين الرسوله تابلن ناليك من تبي انبر تنتبع اياتك من بستاء ايتون تابيداز ڪري من المؤمنين نو قددا که دان خوف نوی نسو نغاکر جی نو که دان نوی نما ارسل نا کئی لئے ام رسولم چه دان غزر پر از دقیامت پیشکی نما وقت پیغمبر نوی لی گری او که پیغمبر دان پیغمبر غزر تر پار دی دید پار دی چرا خلق کو غزر ختم شی دا غمانا دی دا قد جواب تل اللہ پا کوئی چو پر لما جامل حق ارکل چو دوی تر آگے دین حق نبی حق من عندنا نو قادویو خبریو کلا چو پیغمبر اللہ السلام مطر آگے نو دویو چو لولا او دیا بولی جنشن ورکولی دے پیغمبر اللہ السلام تا مسلمہ پا مسل دا آگے دورانتو چوارکل شویل موسیٰ علیہ السلام تا پا یو بار بانے دتو والی پا یو بار نور کری بے گے خاضا او نو الله په کښه ولې فکرو به ما اوتیه مخصه هغه بینی کپې شوې په هغه کتابان چې ورګړو شه مصالح اسلام تمنه قبل له نن به زه دین هغه باندې کافر وګڼو کاته ولې هغه کې ایمان په رسول الله باندې نو ذکر او قاد وی وی چې سحران د تورات انجیل چې الشحران ایدوان جادو دی تا دوان یو بل سره موافقت کی او یو بل سر امدال کی, کی ایدوانو کی مسئله دی تو عیزه کرده او وقان روی بی چه انا بکل دی من التورانت والقرآن منگ پا هر یو دتورانت و دا قرآن کافرونیو یعنی منکرین رازجی دا جواب لزامی دی او بیا با تخیری ترو کون رسط جوابی تقیقی شروع کی قل فات تو ته چتا سورات وګه به کتابه دا ځوابیل زمیدی کوي اوی زمیدی ته و چې ردی مقدماته یانه دا مستدل پنځ ټیک نه او صرف بیلجان پہ لګو قل فات تو یا چتا سورات وګه به کتابه په یو کتاب سره جانب ته خوده نا وه ها دا واضح وی او دې واضح فی من هشل هدایت پیګه او من هما ده دوارنا اتلیو خو زبای تابیداریو کما ان کن تم ساری کی نفا ایلم يستجیبو لکا دا خبرستان نمانی ولی ذاتین نفیح آجدن دی تورا تر اسمانی کتابی نازی لگو لشی نفا عالم پیشا چاکر که خبرہ بلدہ لا غلامانی نفس دی این نمائی تبیونا تاکی سرد بی تابیداری تی دخبلو نفسان دیو او من ادولو اشوک دې ګمرا دې مې منیتبا دا جنچ دې دا بي بي حوا خدخ په قایشو بغیر خدمن الله بغیر دلیل من الله اولې که قایش دلیل بي نباس دې که قایش انسانی قایشي ولیکن بغیر رودن بي کوي uden بي ها چې به uden دې نه دا چي کوي لکه په خورما باندې تدا قال مليع دګاری پنرقات دقایات کی خبره کړېږي ییګي نوې نکادا بيګي واته کول واقعي دغه فایشه نفسانی دي خدا بګیر خدا ندې کبي خدا ندې ولي به خدا شدې پنتحو ما طاب لكم من النساء زدا سې دې له کده خورمه ده پاسې چې څه کوڅه واچې پندره پرې هوځي ان الله علی قوم ظالمین وی کہ الله پاک اوږه جنازہ ہدایت قد وسلنا لهما القول او تعتیف سلام منګه بیان کړی دی پم مز مزه تدریجا تدریجا پم مز مزه بی دفاظه قران بعد صد فر لعلکم يتذکرون چې نسیت قبول کی په د دېچ سره پارکان مو باندې امر دي په مځه مځه په مځمزه ا د دې کې کنه د یو واتیا کسان عبدالابن عباس ویږي ا دې کې اټیا کسان دي د تسلیخ کسان د نجران دي نجران نړیفي او س او د دې چې دا په حبشه او ت کسان د شام نه سلوی اکسان ده کم دی ده نجران دی او دو د چکم د ده ده سدی ده حبشو دی ده حبشی نغالل او ات کسان ده شام نغالل او طور مسلمانان شو اده ده ده دی پا متح کدایتو نراغ دی رازی بخشی الَّذِينَ دینو گئی کدا غانغ کسان دی آتائینا الَّذِينَ غانغ کسان لا افتراخا الذین انغخصان اتیناهم الکتاب چمون ورکړی دوی ته کتاب توران مبارک انجیل مبارک من قبل یې نوم به د قرآنی فیمنا نو هم ذکری به حفظ یو کنه وی یمنو ایمان من ما ور دي ان الله او اننا كنا تا كيف من جووه من قبل شهنه بيد دينا مسلمي موحدين دغه مسلمانين معنا د موحدين هغه خپل معنا اصطلاحي نه د مراده نن موږ خدای جوګنا الله کسان چي یو اتونه بيد مو ور کولی په کې ثوابه عملیم ثواب ته عمل د دې هم رته مرتين سمانه په کې مرلاته دا معنی چې په عمل باندې په دوه ثوابه یو عمل په ثوابه په یو عمل ګوري او دا مرو شه دا نکړم چې باندې وی یو عمل ته ثوابه زګه چې دا بهار شپه دا کوي یو ته ان اجر او دا سیندی بریچ یو طاون اجر ه اجر نه نه اجرهم مرتين اجرهم على كل عمله مرته دا معنی دشي پر پتا معنی طوور کیږي ورې زه ها ها رضا پېما صبرو که څو دغه باندې چې دې صبر کړی او استقلال یې کړی او عملي په دغه کتابو کړی او ویا درونه بل ته دې صفات چ دي هغه دادي الحسنتی په نیکه سره بدللا نو څوک او څوک سخت خبرو کینه دی او سره دیو سره نرم او زیادار چې د پکې په نیکه نو پاره پسې کړئ هغه پسې فورن توبه واچي بل ومم ما بذل اعمالنا رزقنا منجم دي ته ورکلدي یو پهونه ده خدای پهلاک خچکای او اذا اسمی الله غوا هر کلی چې دیوري به خدا خبره د چانه سوکته په اور ورکای یا سوکته دي ته ضرر رسي پیګه نو اه ابو عنه اغه نه یې راس کای او دا وینې انتقام دي انتقام ترایي دی. انتقام او وقاد وی چلنا اعمالنا انعشوا واملوا ولكم اعمالكم جزاء اعمالكم او سلام عليكم فيک سلام دی پټاسو یعنی زممن در طرف نه بد تاسو تاسو کنځلو کړو منبر تک ام دل نه کو تاسو زمینی صالح دی او لانت ته د جاهلی من ګنن ته او جاهلین پیغمبر تعالی د جاهلان او د ناواقفانه کو په شوبه سره چې غنیاوی سر مرګ tiego پیغمبر علیہ السلام مبارک هغه ته کوم دین او کې کلي بچ تا لګي ابو ته چې خدمت یې په لیدې حضرت مو ورکوتوی چې اتروت تت اشکارو کا د شریف کراگرې د تشنا وینې ویلا او نو پیغمبر لې السلام ته وی چې ګوره ماته دا خفته چې ستاد دین سیدي ته پنې غلا لري ټول اخلاق هاي او دین زماندی زه توخم دي لکه دا قریش په پا پامه پر ټوختې کې چې اخر کې د خدای د حزاب وګرځیدل اوس په اصل په اصل خلقت وی چې دا ټوکې به وعلمت أنك صادق ولقد صدقت وكنت قبل أمينا ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا فلولا مخافة لوم أو حزار مسبة بل العلماء حبطوا من او حزار ومثبت لو وجدتني سمح حم بزا كنبينا لا بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد عادجي شا انا کبس دا ایتون نادیشو انا کبیشکچتی حضرتک لا تحديت حدایت نشکولی من اغشات احباب تا چستاو سر بیرمینت جابو تالید لا حدایت نشکولی شدی نمال تبیدا کنا کمال طور سے حدایت موشلہ ولیکن اللہ یحدي لیکن اللہ حدایت موشلہ کئی من یشا وہو اللہ عالم دی بالمعتدين پیږي په لارو موندونکو باندې رازځي دا حارث بن اوثمان دا د ابن بيرسلام د خپل خاندان سړي دي او نور مرګي زادل وی په پیغمبر د خدای په وټه خبرو مې منتدا خطه چتا دادي نه ویټک ویدا 60 په دینونو کې منلو لیدل نه من دي او يرمنګ کله کسانو تب یو می مال د سرنښت او څنګه منګې ایمان عرب پم دې مکه او تختای د دې په دې د دینه الله <سؤال> یو څو جوابونه کوي تا د کتابه وقکه په دې اټقوبه تختای دا غلطه خبره ده باطل غوزه چې موږ به خلکو تختای دې مکه معزمنه به موږ به شي دا علامه ټول ده خبره ویګي دا رسول <سؤال> جوه وابلان لپاره کریم تاسې بن درې او درې جواب شویږي دا درې جواب هغه بن څلور جواب لیکه دا ترازه الله پاک هیڅ وقار مو ویږی کوم دینو اهله مکه دغه خاندان رسول الله ان التبیل خدا کومه د تعهداری ته هدایت معا ک تاسو را چې دا قران ریږی دا بیم وته کافر پجبابدار هغه دي چې قرآن یې ویني خدای په پیښو واقع دا کمال هغه کمال دي چې دشمن متکامل دي کمون د تا دې داری د هدایت کوچ قرآن د شرطه نه تخطو نو موږ کوم استې شو من ارجنا د مکه مکه مو اس امنا الله جواب کوي جواب اورا اولن نو مکل لهم ايامات کانن ند ورکړي بیتا حرمن پا حرم محترم کی آمنا زا امن چه امن زیدی چه نور و زینو کی قدونا او غلاگانی او لٹ کی یو بیتنا فا امن و امان دی او یجبا او روریشی علیہ دی حرم محترم تا سمران تو کلی شئ میوی دا ار اپنا رسکا مل لدن ولیکن اکسرم لا یالمون لیکن اکسرد جینا نفی جواب سے شو حاصل دا جواب ورا شعل کلہ ضد پہ حالت تہ کبر کے اسلام کی بے سنگ نہ ساتھ اس پہ دیکھو جواب شو نہ جواب خدای پاک کو کہ جہالت کبر کے اسلام کی خودی پترا کولا وساتھ ما نہ حالت کبر دے کنے جواب اللہ کے وَقَمَحْلَقْنَا او ڈی اجازمانگا حلاق کلی دی او ناس کلی دی مَيشَتَهَا اَيَّا مَمَعِشَتِهَا تا غرزو دا زندگی احط سبب دا وی لم توسکن چند دی اوس درې د دې پزاید اوسیدو کې مېم باد اخم مې باد اخلاقېم الا مگر لك ها اخشفنا چې په لار باندې سو تیږي یا مسافيري د پکی اوسات کې نو بیا څنګه کار اوه وي نحن الوارثين او من مالکان د زمکه بسره دې تو مالکان اس اوماکان ربکا او, أو ندی پروردگار ثنا مهلکا القران هلاکون کی دی یوکری حتی یو عشا تر دی جل کی فی اومه ها فی اعظمها اصل کی امور دا عقلی کی یعنی پګښټ کی کی رسولن پیغمبر یتونه مایا ته چلو دی پدوی باندې ایتونه زمंका اوما کنا اندی جو مګمل کل احلاکون که دیو کلی مگر احال <سؤال> داغی ظالمانی پتک دیب در صورت تک دا درین جواب شروع کیا اواما اوتي تو اواما چتاب ست در پریشوی دی من شئین در سشین پمتان و خیاتی دنیا این ندان سامان دنبی د دنیا دی او زین توحار او دان زیب و زین تو بی پیت بار و افقا او بیگی باقی کم پیت بار اپنا تا دیلون تانسو کی عقل نشتا دی سمانا بارگخا اے جوابو شو جی جواب دار دی چا خیر دی پا دی اصلاح کی تانسو تا ستا کلیپو مور سیدونو چند روزا دی نو تا سنو جدہی می دی باز اپا من وعدنا ہو بس راز الله پاک روز جلادت دیز نه وی دوسری د بیان کوي چې دنیا به شوبات ده او دا چا نوزه ده او دا حقیر ده اخرت له ترجی ور کوون فدی باندې بس راز کا خیص دي مسله دا ده ګوري چې دنیا ناپایدار ده او دنیا چې کم دې صدا وی او نا به شوبات ده او جن روز ادا بس پدی دلایک شو الله په کوچه په مونږه ادنا هو ار کوچ مونږه وادو کوزه زسرا واذن حسنان بګی وعدا اوندا وعدا یعنی رښتیا وعده د جنت چې پننه کامل او پیمان باندي جنت ورکو نو په هو لاقيه د دې ملاقات تهونکی داغه سره یې نه اګه تر حیثیتن کی خامها هه کمن د پسند او تر سوک دي دا مسلمان دي کمن د پسند او کافر دي متا نه هو چې موږ دتا مثال حیات دنیا هغه په سامان د زندګی دنیا او سمه وی او مقام او دې بیا پر ورځه قیامت باندې منل محسنین د حاضر کړی شو نه او د جهنم او اوکه لږه راځي خبرره ويو مې ونادي شم او پکم روز باندې چلنه ودي تاوازو کې دا در سره عایده 파ره چې خدای ته معلومي نه پيقولو الله مو توي چاين شركاء الذين كم ته کې بيگي شريكان او ماسره شريكان خدایان اغا كنت تزعمون تزعمونهم شركاء واه مقوله حضرت چې تاسو به ګمان کو چې دا دما شریکان دي قَالِ الَّذِينَا او بغوی آغه کسان حق کانے من قول چه تابت شوی دی پت بی بي بانی وینا چه جحنم تبوردی چه دامشران دی چه اصوک دی دامشران دا کاتی دی لکابو جحالبو الحب چه رب بنای پروردگار زمن ها اولائی الَّذِينَ دام اغه کسان دی دام اتباع اغه کسان دی ایگی کنا اغوینا چه منگ گمرا کردی اغوینا هم واقعی دامن گمرا کردی او کما اوه نه لکه سره چې مونږه وګورو مونږ هم په خپل اختیار ګومرو زم په خپل اختیار ګومرا شي دیمو خپل څه مجبور کړی لدی ادم به کې کړه تاسو ته تبرؤنا تا ست وی د اعمالو بے زارے اعلان کو اظہار کو ستا بے شیطان چھ ما کانو نو بی اور اعلان ہوتا رے کبل دے ما کانو یانا نو بی زمانگا عبادت کون کی بلکہ دوی عبادت دو نخپل خوایش کو بھیگی کنا ستا قدر او دا خانون دی چھ خوایش پرستی مستلزم دا شیطان پرستیل رو بود پرستیل رو نادا اوکی جدو او باوی رشی را خدای دا طرفنا دا پارا دا اتمانی حجت را خدای دا خدای دا طرفنا باوی رشی دا پارا دا اتمانی حجت رازا چی ادعو شرکاکم دا سراؤ بلی غا خدایان خبل <سؤال> نفتا آخم زکر چه غرزی پخاتھ مانی مور لگی ندی دا راو بلی نبلا میرس تجیبو لکو ندبی اجابت نو نکی بلی غا خوب صدی کخی دی او را اول آزاد او دی اعظام لو انهم جای کانش کی جدوی کانو یحتدون وی پا وی پا کی نمارا اوہ پا الاخرہ نو دا اور دا جہنم اپا خرد کے نمیدی دا جواب دا لورو مویو میو او پا کم وکی جا اللہ دوی تنی دو کی آغان دا ام دادا فیقول اللہ بوی تا فا فسی نصرہ فا بیان یارا چمازا اجبتم سجواب بر کړو تاسو او قبولم کړو د پیغمبرانو د فرمان په نامهت الله به وی چسو پوشیده بشي اميه څنګه پوشیده بشي الله سي بشي پوشیده بشي علیہم تطیبان ديال امبا او سو اخبار منجیا اخبار منجیا هغه خبرونه چې پیته نه یعنی خبر خبرنا جاء خبرنا نجات التهدا دا چې خبر جدي ته نجات ورکی یوم اذن پتہ اورز نفخوم لا يتسائلون دی ودې یو خپل سوال لګي اولی سوال لګي زکۃ فتصدقوا چې دا بل زما په شان نو سره سوال کوي دی یو بل چې خو زما سره شهیدات نشي کوټ الله په کوي په امامه چې ته بووې ستاسو کوپر وو د شرک دا ايمان وروړه عامل صالحان نیک عمل وک نو په asa بریږي په سمېتي یا نه واده دا امیدې نه واده دا چې یکون منل بطالحین دی بشی د کامیاوبنه او باکراده چې الله په هیڅ تو دې هڅار ما په بل دی کاغه تپې نه دی هغه ته دی ورنه که يخلقو الله پیدا کوي ما یشا معلوم شو چھے اختیار تکوینی در خدا پناس کے دی معلوم اختیار تکوینی الله پناس کے دی او ویختار او ورگئی تتوانات تپانا چھے سو کی خوخی نو معلوم شو چھے اختیار تشریعیم در پناس کے دی خندے وکر کبینک او مہ کار لہم اندش درجه دي خلکو د پرې اختیار داخیم مې اسم مصدر دی او ما د اختیار دی سمونه ندي اختیار نشته دی نه اختیاری تکلیفینی ان اختیاری تشریح هدا نتیجه دا ما خبر شو چې سبحان الله وتعالى مایشت کوونه او رم بوکا د راز یوسو الله بل ان پیران دون بیانې چې په دې خبره کې مون پر دې پدې کې بنتیجه روباش دالا والانفراد فی العلم بیانی دی حاضر او پروردگار سناچ دی یا علمو الله په پیجنی ما تکننو آغا صلو چی پتیی صدورهم آغا دوی نزلونا او سنے چکم کفر پتیی او ما یولنون آغا چو دی کم حکار پجب باندې درو او خواللہو او دالا خدا پاک اللہ دی لا الہ الا اللہو د خپل حمد د دې مستحق د حمد دی په اوله په دنیا کې اول اخره او په اخرت په جنت کې اول الحكم د الله د لپاره قضا نافذ ده په خپل مخلوق کې د حکم نافذ دي په خپل مخلوق کې او واليه دا انفراد په لیلم شو اوس انفراد تل قدرت بيانيږي دا انفراد فل انفراد قال ارايتم تو ته جماعت خبرنا كه ان جعل الله کي چته وګردي الله تعالی پتا سو باندې لې شپا شرمدندايي بي دايمي تر ورځې در قیامت پر ټوله شپکي مردات روښنه چرلا برابر من اله اون سوق دي معبود غير دا خدانه يا اتيكم چتا ستره دګي بيدويا ای کی کنه پرناشرہ چتا سو په رزق طلب کی او خپل زمویت پکې پورہ کې اپنا تسماون آی تاسو خبرناورې پوري دوه قبلولو قل تو ته وی چې ائتم تاسو ماته خبر را کې ان جعل الله علیکم النہار کې چې ته وګ دی یالنا په تاسو باندې رزق دایې تر ورځې د قیامت ته پورې شو کی لاحدې غیر د خداینا چې تاسو راته کوکی بې لیلین په شپې سره تاسوونه نه پی فلا تفسروا بگی ان تاسو نه نه آثار د قدرت او د علم د خدای چی ایمان لرئ ها دا نه نه کوي نه صحیح نه رازین انفراد په احسان بیان کی ها بارکدا انفراد فل احسان د اخر کو زنه جو بروباسخه خیر او من رحمت او باجدا آثار د رحمت ته خداینا جعل لكم ال دا کریسنا سره پیدې ده پرشبا اونه یتسپنوبي د پهلغه پچا پوری الا الهی فور د لپن شرم واستد یتسپنوبي دا جعله کوم لیل پوری بولغه او ولی تبته منفته تا پچا پوری لغه ونها پوری والا انکم تشکرون چې تاسو د خدای دا نعمتو شکر وکړئ او یو م یناديهم چې دا نداء خو مخ کې تیر وا به د ونزعنا من كل أمة شهيداً تبع ربطنا معاك شبيراً لكي عندما يقول كبير نقول نمعكي مقصوداً ذكروا دلتا تنهيداً ذكروا دلتا صوق تكران وي ناخد تكران ندي ويوم يناديهم فيقول أين شركا يالذين كنتم تزعومون ونزعنا تبع ربطنا شهيداً سمن بروباس من كل أمة بأر أمة شهيداً گوا چا بابا پیغمبر دادی امتی دیکی اجمادہ پریگی گانا پا قلنا نمو گرتو چا خاندو برحانکم رون اچکم دی تاسو دلیل قطی پا اس بات دا شرکو شرک نفا علیمون بی بپیشی چا انل حقا چا حق و علویت کے لیللہ خدا پاک لگدی او دولا او غائب بشی لگوار گوا انہم ما کامیت ترون چردی کم رایان جو کریو حضر تعالی منو ترین اندازہ کا جسو ثبوت حق سرا غیبوبت دباطل ندل آدم یا لکا ثبوت حق سرا غیبوبت دباطل لازم دی ازا جان الحق وزحق الباطل کتا چلا بس ان حارون پد خبر را ده چې دا د موسی السلام دفتر زه یم او باز وی چې د خبر پدې ده چې په کوم مقصد راغلی دا جه دنیا به صباطه دا په هیڅ څومره هم دا زموږه د توبه یم دومره هم مسله ما پاره کې متا ته ویلو شو والله یوخ به تر ال ملائکې مم بدی اسرائيل چې دې کې څو چې شاهای او کدا یې کہاه تقریبا دنیا به صباطه تہ کشه اوس حدیث حب دنیا رأس کل خفیہ د دې کی محبت د دنیا چدي او سرت ارچ کپ دی ګناہ اصل اصل شې چکم دی دغه د منکو ما سره لمغته چې راته ته خبره وکړم ماشالله او بل څه نه شله خو به چې په خپل امت باندې د شرک نه جریږم کنه لیکن ان اخوه پما اخافو علا امتي ز په امت باندې د زيګزيه د دنیا نه لري لري او د چمر کا مالداران دي پټول مالدارانو سرستا سو تعلق دي اجه سره دې تر تعلق نشته مطلب څه چې عاشق په دنیا ته وي وي مړي شبي ما وتي چپاتان رد لاول پکارد دي رسول الله وی چې زو خود د دنیا یاند شرک په خبره ومت نه يري شرک د دینه دمو ومت د شرک نه کیه ٹھیک ده محبت دنیا راکې بي محبت دنیا ډې غوالي ژګو جینت په چې بلارشي په لوفه چې بلارشي په مونټو په چې بلارشي په او جلال په چې بلارشي د رضا ماته کوي اوس په دې ادم نه نه دا چې دنیا خدای د مجيب خدا دنیا خدا خدای خو چې کنه او چر څه یار کا خدا خد دا دنیا چې توشه ده دا و با دې ته په شي دې تټه د پریفي نو ورته دا زه ورته په دې اجازه چې د زم ما دریم حجو کنه د پاره تر زده د حرم شریف نړیواله دیرو د مسرماج په خیندې ما او مانزه ته د مسجد حرام مانزه ته اوس یو شلوه ملياله یم چې دون الله یې مچ او پینځمنټه بس پاتې یا الله که دا مو زمانہ د حرم شریف نداخو بزمات شرقاوت زبردست علاموی که دا مجران اللہ نوز قمن نورات نمج پالتاکی ما زگر که دا داغو بیلکی دا دا سوطوی دا پیگی دا دم امام نبوی کتاب سری آوری آجو صالحی ناغی تبدک که ناس دم ناغی که تالیمان و مارک کنه تپوس من پوس بم کورا کوداس وغیر اسی تبروک تبرک که ناس ناغب اس جده ناغب ضروو ته نخبل مکان ده بمون رو روانه ما مهد اخبل دخبل کوشی بکو وده اگل بسه آرونو غالی شونده یواری یا یا اگلی ارن ده نوی محجره سنگ آرونو سوگوی که نمحجساتو کتا ناکم هلو ما هلو ما هلو ما وده اگلی از اینسه طالب پکیوزی زور دس عزوی موطور ده دارو حضی سمروزی اگلی اگلی اگلی اگلی اگلی تخریبن <تقريباً> به پکره وګد موټر انا بس اوس بی دا سدین خدي کنه ما ته به له مندل ذمہ او کنه یوه دا نو ځکه چې حرام تر هغه شمه تک به شو پس هغه شمه تر پمن دمن راځي موږ رانه خدای په نه ته هغه زې موږ خو سم او دا غوږی کولا چې فکر دي رشید احمدي جمهوریت چې دا نور ندي اې مامن راځي چې ار نیک عمل تاسو ته ښه او خیر جمهور فدیدی چې نه دا فرض عمل دا کنه دا فرض مسجدي کبدا مقام دي نو بث راځي الله حرب الجلال فرمایي جراذا اگر تا دي چې انقر نو شما څنګه دې برابر شو اے ورکھا انفراد په لاله انفراد په قدرت انفراد په احسان نو انفراد په عبادت ولې نه دی یا رسول د خبر کنا چې سړی کله قوم د ماکل وی نو وېمایې ثم په منفرد مਹੀਂ پر علم کې من منفرد مਹੀਂ په اسان کې مې مون پرېت مانی نو په دې اړه دا کې مې ولې مون پرېت او عقل په څول دي چې څه فټه ماعقل شرقي نه هغه با بي سباتي د دنیا صلیابه یا نه یې څه مسئله تعوتي ان قارون اصلي مسئله صدا چې بي سباتي د دنیا ده کې بقدر له عليه تک مال پزمک اځه لیبان پری اوفر منځوال کوي بیا هغه کومړی دي جپا خبر کې زم دې او کنه او روان دي هغه هم تقدر دا چې ریبې سکرا غړي چې دې سدي او سو کوي چې مرشوي روان دي او سو کوي چې نه مرندې دې بس پکې روان دي هغه ازه او بځوي چې مر دې روان دي ښه هغه دې په قبر کې پقادر تا قامت داسونه قامت چې دې روزانه پلان دي روان دي په قدر تا قامت لان دیوانی زیجی قمر کیون دینا پاعت دی رازم ان دا قمال پا لان دی روان قارون چو قارون چیو من قوم موسا دیو اچ کم دی دا سو دا قوم موسانا یعنی دا بری اسرائیل او ابن عمی انا پا بغا علیہم او نتجاوزی و کبتوی یعنی پسر سرا پا کبر سرا او پا کسرط تمال سرا او سخت درزه نه يا محمد سلام تجو سنه د تپي کې ور کړې وي ا په دې کې یو خزيده ور کړې وي مته او واتينه او دي کې خپل مبارک فرمایلي دي چې دا جنا دا غيم پيو لگاو سبحان نو تجاوز جو کبدي bale واتينه او الله وي چې ما دلتهونه مال ور کړې وخا واتينه هم دې ما ان مفاتيحو چې تا کې سره قنجان لاغي دې کې او خزانه خبره چې قنجان دا مامله را لستنو دا ترني دي بالعصفه په یو جماعت ولل قوا چې خاوند ده زووی یعني سمانه پسو چې ده زور خاوند دغه قنجان لیورې شي جماعت اما ته وی چې عصفه د ترشلوست په مری کسانو ته وي او مضبوط کسانو ته وي ځکه وته اوسبم وي بس راځه او دا د چا کم دېم کیو کو ازقاله دا ته په کان ته پر سرته دا کم کیو کو قال له قم خوچ اومتو وی او دیا کوم په توله مولي کلیری تفسیرو حلمانه چې 15 خبرې کړې دي او زبردس له خپلې خبرې کړې شو خبرې دي 15 جملې دي باندې نه جمله زده چلا تناز مکوا هیڅ ناز مکوا او تکبر مکوا دین الله حلا یحب الفرحین ځکه چې خدای نه وخی ناس کوون چې متکبر زری خدای نه خوخه دا وشو وافته کی او طلبکا فی ما فغی مال کی اتاک الله شتا ته خدای درکړي دي سپه درک داریه خیرت پدایشان تر خدای پلار کی ولګوا او جنت کې راکا او دې زکه ورکا مینه دا به دې کړتي او ولاتنسه او هیڅ زمو جملہ دا دا چې تم مکه کوم دي روا نصیب کاي شخص پلا نه دنیا ز دنیا نه څنګه چې په دې کې عمل دا خیرت ته 파ره کوا او کديو قتل نه نصیب اصلي ان نصیب ده انسان دا دا چې عمل یې پکې د آخرت ته او اصل رو م جملہ دا دا چې په احسن خلق سره نیکی کوا کما احسان لایک خلکو سره نیکی کوا لکه سره نې چلنه احسان کړی تا تو مال درکړی دی چاه درکړی دی عزت درکړی دی اوله تبګل پساد او تمه طلب وو فساد فل اده په مکه کې تخریب کاری مکوا فگونعون سرا ها ان الله لا يحب المفسدين بهشکه ان نوخه تخریب کارا بده مخته مکه نه بده لرکی د درځې په جواب کې شووی واکه دی جی قال ابي انما تاخیک سره د ما تر اکر شوی دي دا په ان دي علا علم ان دي پې کې په سو علم چې ما پنيږ دي لیکه د علما خبر دي چ دا سری باز وي چې دا علم کې میا باز دا علم کې میا ته ته یا دي دبر تعم به نشو او باز وي چې دا علم تجارت دي علم تجارت او چې په تجارت دي خبيره او باز وي یو جدا علم دی پا خزانو دی یوسف علیہ السلام علم دی بی گنوزی یوسف علیہ السلام آ خزانو بانده دی علم راگی خقیرو بیس دی ما خبر چې چدا علم تورات دی ویئے دی پا تورات پاندی لغو یعالم دینا دا معلومش و علمو دی کلی ری جب انسان دا خدای پا کتاب کدیر کوشش کئی نو مارد بمولا اللاوات پیشو پیشو کبی نشوی اہا ویدی غلم اتوراتی جی ایگه بانی سائلو که را علم پا تورات پا تورات پایی دا برچانو ردی چکر رسلو قوله علمو جکرگلی اقوالن ارباغتن علم پا شرین رادی جی نو لحاظر دیو جنا رازا نو بس سیبا کنا او خبر مرگزی دا خکر او کسانو جو تانی بانو تداوی اما جو با آغا علمی جو تن نظر با آخیرت پانی پروکی آخیرت پانی پیادی نظر بیر جا دی تپی کرکو جی نو آغایوی آلاللدین مو بی آغا کسانو مریوری دون الحیات الدنیا بیگتانوی بابا لکلی دی جتنان زعفان المسلمی دان زعفان مسلمان آنگیزا سنے چی کافر دی واسی حیر سیف دنیا آریان او نور دا ما نه دي چاچی نو وی اګه سانو چې د دې دنیا حیات دنیا چې غوښتل ژوند کې د دنیا یعنې مطلب دا چې مینه هغه سره و چې هغه دلته نه ده اے افسوس دی مونږ لږه چې وی زمونږ د یا ای یا لیدا اے افسوس دی چې لږه نو بیا زمونږ د پاره مسلمانان په شان خزانو اوچ یا قارون چې ورکل شوې د قارون ته انه تاسو سره قارون چې دی مرته عظیم خوان دلو ایسی دی پا مالاو پجاہ کے وقال اللذین اوت العلم اوی آنکسان چاویت علمی دین برکری شوی مالی مشوچ آخرت بانے نظر پوتی وی دا کلمة دا زجر دا حلات دی بگی حلات شئی سواب خدای چلی پا آخرت کے خیر ان دا بہتر دی لمن آمنا وَعَمِلَا سْوَالِحَنْ مِمْمَا اُوتِيَ خَارُونَ مِمْمَا اُوتِيَ خَارُونَو سوام تخده بانخیرت کی بہتر در اغشاد پر جیمان لوری او نئے کاملیو اولایو اللقان خاکتال بیاد درا دا زمیر دلائیو اللقان